Benvinguts a l'Auditori de Santa Coloma de Farners. Benvinguts a l'últim acte del que és el setè Festival Domini Màgic de Poesia que organitzem conjuntament amb la Càtedra Vinyoli de, Jun... de... De... de la Universitat de Girona. Aquest és un cap de setmana molt especial en el que dediquem plenament al que és la paraula poètica i no hem trobat millor manera que acabar aquest cap de setmana, que amb la presentació del primer disc de Maria Elena Tolosa. Maria Elena Tolosa, coneguda per tots nosaltres, és una persona estimada, és una persona d'una constància amb un cor gran i una persona amb una capacitat d'entusiasmar els altres i de portar-te a bons camins, que eh, només fa que tinguem moltíssimes ganes d'escoltar-la amb ella i a tots els excel·lents músics que l'estan acompanyant en aquesta aventura. Eh, nosaltres, eh, des de l'Ajuntament, i suposo que parlo en nom de tots els que som aquí, però també en, tots els, eh, en nom de totes les persones que no han pogut venir, felicitar-vos per aquesta valentia, donar-vos les gràcies a vosaltres com a assistents en aquest acte de, pre de, de presentació, almenys aquí, i si més que res dir-vos de que és un gran disc, és un bon disc, eh, sobretot no pas perquè ho digui jo, sinó perquè les persones que han assistit ja a l'acte de presentació que han tingut el goig de poder comprar, adquirir el disc, ja l'estan gaudint. Passem-nos bé, gaudim d'aquest últim acte del domini màgic, benvinguts a la paraula poètica, benvinguts a Confidències. Només un arbre la vorera ens porta el tremolor d'aumar i el fred de fulla retorna el benefici de les ones. Les roques mortes, en arenes mortes, viuen només uns brins d'herba pojada. i blanca dels núvols plens de vent i pròdics males. Només amb mi pots créixer més i estendre més fina sal, més amagar. i algues velles però jo m'he perdut en les plenúries que han oblidat la dansa carí de l'aigua entre lluna sense rius entre llunes sense rius sense Bona tarda a tots i a totes. Primer de tots, agrair en els temps que corren, que estigueu aquí, veient-nos entre nosaltres, possibilitant aquesta estrena que de ben segur que no, no ha estat fàcil i primer de tot agrair a l'Ajuntament la valentia de, de poder-nos programar. Mireu, esteu convidats avui amb unes confidències, no? la portada del disc, que és una pintura de Josep Maria Torrevella, és un portal iniciàtic, no? un portal iniciàtic cap a la poesia, i avui esteu convidats a escoltar les, les meves confidències travessant aquest portal. Aleshores, la primera confidència era una confidència d'enyorança, és el poema Només un arbre a la vorera, de Rosselló Pòrcel, i aquest poema ell el va escriure després d'un viatge que havia fet per la mar Mediterrània, també amb Salvador Espriu, i ell estava estudiant a Santander i s'enyorava molt dels seus amics i s'enyorava del mar. I aquest primera confidència és una confidència de que... Nosaltres vam viure un temps a Llatinoamèrica dos anys i quan estàs tant de temps fora de la teva terra realment senyora encara que allà vam incorporar moltíssimes coses d'aquella cultura i també aquest, aquest primer tema era un homenatge per totes aquelles persones que es veuen obligades a exiliar-se. El segon tema que us volem proposar és Albes i Nits. Albes i Nits és un tema de Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda moltes vegades se la coneix per la seva prosa i poc per la seva poesia. A mi m'agrada Mercè Rodoreda perquè també és una dona que pel seu moment vital que va viure va trencar mollos. Va trencar una mica amb el que avui es diu el patriarcat. No? Aleshores en aquest sentit doncs, m'hi sento identificada i també m'hi sento identificada perquè com em va recordar en Rafael, que espero que sigui per aquí, doncs era una barcelonina com jo que es va una mica afincar, es va viure als últims temps de la seva vida a la zona de Girona, ella estava a l'Empordanet i també m'agrada molt d'aquesta poesia de cap vespre jo també sóc una persona de cap vespre més que de, de bon matí i aquests caps vespres com aquest poema que és s'ha acabat el dia t'asseus, no? Contemples tot el que ha anat passant, les coses bones i les coses dolentes, agradables i desagradables però sobretot aquest moment per agrair que estem vius, albes i nits i nits <coughs> T la ritorta En l'ombra de cap vespre' les fulllles amb els dits del vent Ixeeu-la baix cada porta El poble és Zither Harp Tot calla són confidències de neguit, com el que estem vivint en aquest moment, no? Viure connectat en el present, en l'ara i aquí, no ha estat mai un dels meus forts. Normalment el cap se te'n va cap al passat o se te'n va cap al futur. I això a vegades és complicat. A mi m'agrada aquest vers de Joan Vinyoli, perquè ell diu que sense fratura, què seria de la vida? No? I potser la fratura és, és aquest equilibri no? entre, el, entre el futur el passat. No? Tenir algun desig. I de fet, quan tenim algun desig de viure, quan ens aixequem amb ganes, sembla que la mort s'allunya una mica del nostre pas. No? Trobar aquest equilibri entre estar ancorat en el present i mantenir viva la flama d'una il·lusió futura. Tot calla. <fair> si més ampla la solitud a morir-me de set de voler més no sabem què que és així com no és mort en veritat del tot vivint en la fratura d'alguna cosa sempre sense fratura què seria de la vida aquests aquí feudat el privilegi de la santa follia de ser càntic, ben desfermat incendi que es destrueix a si mateix mentre salvades queden les coses que tocar i més pura o oh, il·luminats, la nostra comesa humil, obrir del tot orelles el primigen i cant i declinar. De cada cosa, de cada cosa, de cada cosa... Quan parlem de vida sentida, ara ve confidències de vida sentida, a mi em ve el cap el meu sogre, que ja no és entre nosaltres. En l'època en què vam néixer el meu sogre i la meva sogra, que està per aquí, els meus pares, no? cap als anys 40, 30, finals de guerra també, no? doncs, en aquell moment una, una parella, quan es casava, no tenia opcions de tenir fills és a dir, els fills es tenien sí o sí, no hi havia opcions, no? era obligat. Aleshores, també el número de fills, és a dir, moltes vegades eren els fills que Nostre Senyor ens vulgui donar. No? I, I això, jo que treballo també en famílies, que és part de la meva professió, hi ha qui ho ha viscut amb alegria, hi ha qui ho ha viscut com un deute a retornar, això s'ha dit molt últimament, no? hi ha qui ho ha viscut eh, amb resignació i hi ha com al meu sogre, que ho ha viscut amb vocació absoluta de servei, amb alegria i com una benedicció. És aquest poema que us cantaré ara és d'ell i és un poema en el que ella es planta una mica davant de la mort, dien, tot el que he fet ha valgut la pena per la vida donada. I també ella es planta davant de la mort amb un convenciment absolut de que tot plegat Té sentit, Em sembla de Josep Maria Vallès. Em sembla futil el recordar Tan ràpid ha estat tot i tan recent, que no valen memòria ni pensament, només que la mirada i contemplar. I em sembla un instant de d'estafatjades, d'alegria, anells i sofriment que conjuntament hi ha temps present, com estampa d'actituds abocades. I em sembla tenir el cap a tapeir, en sens passat present i l'avenir. Grasclat per l'esperança així, Encara que de vides per ahir. No tingueu por, veieu com de plenes les branques de flors espargides. Gràcies de revelació, la vaca cega. Quan jo tenia 8 o 10 anys, anava a l'Orfeo Gracienc, al barri de Gràcia, que és on vivia, perdó, i jo anava amb música, però era una negada per la música. En aquell moment era incapaç de afinar una nota, ara la veu us pot agradar més o menys, però normalment afino. Però en aquell moment era impossible. Jo tenia un problema important d'orelles, de, de sordesa, que s'ha anat arreglant una mica, no?, i allà a l'Orfeo en aquell moment, la Caixa, imagineu-vos el que us vaig explicar ara, eh? la Caixa, parlem, en aquella època la Caixa era un, un paradigma de eh, la llengua catalana i del catalanisme. Ja el meu pare treballava a la Caixa i la Caixa organitzava molts actes culturals i de promoció de la cultura catalana. Això queda una mica lluny. No? Llavors, eh, el Saldoni Fonoll doncs anava fent tot de gira i portava un petit dossier de poemes. Va actuar a Graciang i jo el vaig anar a veure. Jo quan vaig escoltar La vaca de la seva veu, aquella poesia a mi em va arribar al fons del cor. Jo crec que va connectar una mica també segurament amb una mica de solitud, nosaltres érem una família que es parlava molt el català a casa, es llegia en català, els meus pares, la meva mare era cantant, el meu pare també era una mica actor i, i anava a una escola molt humil, no? però que tot era en castellà absolutament, no? Vull dir que una mica, una mica en aquest lleig, doncs a vegades em sentia. I, I aquella poesia a mi em va, em va arribar al cor, hi han tres poesies, que recordo d'aquella època La vaca cega Con 10 cañones por banda i Río Duero, Río Duero Per tots vosaltres, La vaca cega Un moment Tupant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua. Se'n ve la vaca tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i en l'altre se so li ha posat un te. Seca. Vé a veure-se a la font com ens solíem Més no amb el ferm posat d'altres vegades I amb ses companyes, no, ben tota sola Pel proper tema tinc un col·laborador ben especial, que és en Jaume Saurina. Els que sou d'aquí Santa Coloma i el coneixeu tots. Diuen, diuen que... Ara m'ha sortit això del diuen-diuen, eh? Diuen que l'admiració és enveja sana. Doncs jo sóc una gran admiradora d'en Jaume, de les seves poesies, de les seves composicions i especialment de la seva veu. I aquest poema que va musicar ell, a mi sempre m'ha robat el cord i li vaig demanar si el podíem gravar, si podíem cantar plegats i molt agraïda que estigui aquí. I per mi són confidències, us he posat en el disc, de certeses. Perquè quan jo faig l'itinerari Vinyoli aquí al poble i toca el primer estel, després d'haver fet tots uns reguitzells de poemes de Joan i que costen perquè es mouen una mica no? en, en aquesta bueno, desesperança, en el dubte, arriba el primer estel no? i te l'imagines davant de la mort amb el convenciment de que això no s'acaba aquí, sinó que continua. Jaume, moltes gràcies, un aplaudiment. Sí, sí. Si veus, així et sentiràs. Al fons de to es dreça una muntanya Prometor el dia ja fini Esplo no tenir sempre el que volem i vestir el d'una cabana d'esperança. Així per l'entrellum el primer estel fulgura net, silenciós incita. Sense fer mal a un goig que no tormenta, que sigui breu, sabem que n'has venit a ser. Serà tot lluminari al firmament, no em puc donar esplanya la meva sort. Aquí m'estic ple de pressentiment, d'una vida auroral sempre futura, que és ara sols nit clara, sense vent. Aquí m'estic ple de pressentiment, d'una vida horroral sempre futura, que és ara sols nit clara. Desit clau sense saber. Què més simple la pressa noi mel, nadi no crùa futur ni mel, és la joia clau. Al fons de tot, tens dressa una muntanya, ruma sabeu perquè tinc enveja sana, admiració. Molt bé. Les coses, eh, fa molts dies, no? que ens van dir tot anirà bé, tot anirà bé, i una de les coses que a vegades ens costa assumir és que les coses no van bé, i no sempre van bé. Aquesta idea de happy flowers, doncs no és la vida. L'altre dia llegia que a nosaltres ens ha tocat viure el que estem vivint en aquest moment... Uh, els meus uh, avis van haver de viure una guerra civil. Eh? Per tant, es pot dir que cada generació té els seus ossos. I a mi això em va ajudar molt, perquè vaig pensar «Ostres, no estem en una guerra civil, eh?». I perquè a vegades la sensació que dona és una mica de caos. Eh? Però realment les coses no van bé i Joan Vinyoli crec que ens ho recorda en aquest poema que es diu «Als dies», jo he posat confidències d'incertesa i a vegades que no saps cap on va i ha vegades que no saps si vas bé i ha vegades que la sensació és que això és el caos absolut. No? Aquests moments de desesperança existeixen a les vides de totes les persones, no només pel que estem vivint ara i s'han d'aprendre a transitar. Formen part de la vida. Els dies. <totipos> omplies tens el temps del teu cor en excés hora pàl·lit de vespres collies com flors per a íntims vergets bellesa del món seguida segura, feliç veritat perduda tot justa, solida Més pura i més alta que el misteri. Ha arribat el moment de presentar aquí la banda sonora de la meva vida en aquest projecte. Pere Coma, el contrabaix, tots el coneixeu. Li agreixo molt que estiguin en aquest projecte i li agreixo també perquè que en Roger estiguin en aquest projecte, en certa manera és part també de l'escola municipal de Josep Carbó, del qual ell n'ha sigut membre, director, docent i de tot. sí sigui, que moltes gràcies. Per al·lusions, Roger Vallès, a la percussió i a la bateria. L'Anna Valls, la nostra violinista que ve d'Arbúcies i baixa de Sant Hilari. Aprofito no, també per, aprofito aquest eh, incís per dir que eh, els arranjaments estan fets per a en Gonçal Vallès. És veritat que sonen molts vellesos, eh? Però és que aquí Josep Maria Vallès a la guitarra, un aplaudiment per ell. <'ha de la guitarra> Confidències, confidències de matrimoni, jo no tinc ni un sol cosí, però el meu home en té 72. Així està de mal repartit el món. Aleshores, clar, amb 72 cosins doncs és normal que sempre hi hagi algú que, que, doncs que, que et pot fer algun servei. Ens faltaria, jo sempre ho dic, un dentista, és llàstima que no hi hagi cap dentista a la família Vallès, perquè ajudaria en el pressupost familiar, però en Gonzal Vallès és el que ha fet els arranjaments de gairebé tots els temes, no? I per tant, aquest contrabaix que sona, aquest violí, guitarras, no? percussió, però especialment violins i contrabaixos i guitarras, doncs són gràcies a en Gonzal. I crec que a vegades la feina d'un arranjador és poc reconeguda, en aquest cas és clau. O sigui que un aplaudiment pel Gonçal, encara que no hi sigui. Sí. Ens, toca, ens toca ara una altra confidència, aquesta d'infantesa. Jo estiuejava per Semana Santa i a l'estiu a Torredembarra, on la meva àvia tenia un petit apartament, que era com una espècie de caseta-apartament. I per mi Torredembarra és la màxima felicitat, perquè allà teníem la sort de gaudir, el meu germà d'un pare, sense estrès, perquè no treballava, no? I realment allò feia que hi hagués un temps especial. Torre d'en estava ple de rituals. Jo reivindico sempre els rituals. A vegades ens oblidem dels rituals, però és que els rituals ens ajuden, ens donen seguretat. I a Torre d'en era tot un seguit de rituals. Cada estiu tocava anar a veure els parents de Vilaplana, anar a veure els parents de de Tarragona, anar a veure uns amics de Pont d'Armentera, després havíem d'anar un dia al Vendrell a comprar ceràmica, un altre dia s'havia d'anar a la pizzeria, un altre dia anàvem a la platja d'Altafulla i un altre dia anar al Canadell, És a dir, tot estava eh, precís no? i cada any es repetia. Però aquesta repetició no era una cosa que es fes pesada, sinó que ajudava a donar-li consistència a tot això. No? Doncs el meu pare va fer aquest poema també, és una avenera dedicada a les platges tarragonines. El xalot va les platges tarragonines mentre el mar acaronant les daurades ores fines ofereix harmonit mil varietats colorides de vers i blaus festejant el compàs d'ones marines Per l'aire passa volant un gran estol de gavines que jo -se desxisca sempre elegan ser aeixerides T'aturen per un instant. Les radiacions na carines que il·luminen a un infant Engrescat collint petxina. van arribar amb les paneres forres de peixos cotejar que els homes entre buïen sta Pere Cançó, tenim un col·laborador especial que en el disc ens ha gravat i avui, com que estem en aquest auditori i tenim la sort de tenir aquest piano fantàstic, doncs ens ha pogut acompanyar directament. Amb tots nosaltres, on el tenim? Ai, amb Miquel Zaplana. Ai, no, no, no, no, no, perdó. Ara se m'ha anat al... El... He passat de Miquel. No sé per què serà, eh, però... Martí Zapata, imagineu-vos no n'he encertat ni una eh? Martí Zapata, perdona eh. aquí diu Runa, confidències de projecte de vida Runa eh, també és de Joan Vinyoli abans he parlat de donar vida i de fills i així ho dic i així ho penso que jo no estic en deute amb els meus pares sinó que jo estic eternament agraïda per la vida donada és fàcil, jo crec, que a vegades cauren en el vici de responsabilitzar en els pares del que som perquè els pares van fer o pel que van deixar de fer. Tot el que jo sóc ara, tot el que tinc, el que sé, que estigui davant vostre en aquests moments, és fruit dels besavis, dels avis, dels pares. I n'estic orgullosa en les tristeses i en les alegries, en la salut i en la malaltia en la llum i en la tenebra, a partir de certa edat que cadascú es faci responsable de la seva motxilla i que no li faci por veure que els maons que construeixen la seva casa són de textures, de formes i de colors diferents, però tots construeixen. Com es clivella, com es fondran-se a poc a poc. El sol fa xoc, es trepi, broja a terra tot. Amb mans, amb mans obreres de pa. 再拿你 去哪里 Això que heu sentit ara és un privilegi, eh? perquè en Martí normalment si fem altres bolos, si la cultura és segura i continuem tenint, no vindrà sempre. O sí sigui que teniu una gran sort i heu gaudit d'un moment extra. Això és com punts extres per haver vingut avui aquí. M'encanta, l'any passat ens van convidar a Òmnium Cultural a fer els sopar Estallers i allà vaig descobrir la figura de Vicenç Andrés Estallers, M'encanta la seva falta de pudor parlant de l'amor i la sexualitat en estar pur. No? Jo poso que aquí que són confidències d'intimitat. No m'estranya que la seva poesia eròtica es veresa més d'un. Però benvingut al plaer que tant s'esforcen a vegades a censurar a vegades envoltat de misticisme i de pudor, especialment a les dones. <t 'en> Això és per lo que us deia de la sordesa, eh? Normalment en els directes això no es fa. Tinc una mania inconfessable i és que m'encanta que posar-me els teus ulls bancar-te en silenci, besar-te lent, també farà tot el cos. Tinc una mania inconfessable i és que m'encanta s'arma en el teu cor que rodolem per terra com si fórem dos gladiadors. Ja no aguanto més, vaig a rebentar, sents que el freds per la columna vertebran. Ja no aguanto més, vaig a rebentar, sents que el freds per la columna vertebran. Quina sensació d'immortalitat! És l'hora de somriure, és el moment d'escriure cançons que, parlen del, present, que parlen del present, que parlen del present, que parlen del present. I és que al carrer, camino entre la gent, és l'hora de somriure, és el moment d'escriure cançons que parlen del present. Confidències d'amor impossible. Aquesta cançó és de... La lletres de Peles Mestre i la música és d'Enric de Granados. He viscut tota la vida escoltant eh, la meva mare, que és soprano, cantar no? des de ben petita. I aquesta cançó la cantava molt sovint, cantava, cantava molta cançó catalana i per mi era com una, bueno, com una nonon. I això és un homenatge a ella, però també veureu que la cançó és una versió una mica peculiar en la segona part, perquè la lletra és d'allò més cursi i més nyonya que us podeu imaginar. No? I una mica aquesta cançó és una mica una crítica a aquest amor romàntic que ens venen, que porta al consumisme, no? aquesta manera de viure l'amor i la sexualitat també, que és un consum desenfrenat i un no? crepúsculo, una nova, és a dir, no, no, no hem canviat I, i que ens esclavitza. Per tant, per tots vosaltres, Elegia Eterna. Mm -hmm. Sat pojea, on jugassa tapanyal en panya. La voi ràna murada al riu sa S'atura el papalló, clou-la-la i, mor. i, mor. i, mor. i mort, clou-la-la i la la i la la i arribem ja al final, al final amb arribem ja al final, al final amb aquest poema. Els que també veniu al concert teniu un extra, que és aquest poema que no està en el disc és de Vicenç Andrés Esteller de fet són dos poemes La lluna i La joia pura del carrer Mireu Necessitem festa necessitem diversió necessitem viure i viure no és sobreviure La vida no té sentit a qualsevol preu ni en qualsevol estat la vida ha de ser una vida sentida i si no és un buf. La vida, jo no em conformo val, dient que el que estem vivint ara és una nova normalitat, no és un estat d'excepcionalitat, diguem les coses pel seu nom. Que la nova normalitat realment sigui un país més just, més compassiu, més amable, més agraït i un país lliure. La joia pura del carrer ens va reblir les mans de tendres grapats d'aigua i ens reiem bovament ens rèiem, i a tots els músculs era l'aigua viva del goig, vinguda entre les herbes i les llebres. Anàvem sense cap motiu, desitjant bona nit al matrimoni vell i, i premint nostres cossos calladament, en veure aquella jove mare donant el pit al seu fill. Viure ens era un regal, un tauladí de fang, amb dues plomes pintades de fugina, un cavalcà, corcers, grocs i verds, com amb una sardana de joguet, dient-nos, adeu, adeu, amor, mai no t'oblidaré. La vida era una sorpresa, una granota viva a la butxaca, una cúpula enorme de cristal, un silenci, un desig rebent, un estupor, un rellotge parat que algú ens havia donat, com des de nins volíem, perquè l'obríssim. Però no hi havia res interessant a dins, i ens tornàvem a riure. I el temps estava en l'aire, i allargàvem les mans cercant grapats de temps, però el temps tampoc no era, només era la joia del carrer. I els crits, gol, gol, dels infants que jugaven al futbol en sortir de l'escola. m'agrada ai com m'agrada la lluna Martí, Jaume, si voleu pujar a saludar amb nosaltres. Gràcies, PEP, ajudants, Gràcies a la regidoria. Martí, Roger, Pere, Josep Maria, Anna, Jaume i jo mateixa, Maria Helena. Mireu, com que us portat molt bé, eh? doncs, tindreu un altre extra, una altra poesia que tampoc està en el disc, eh? o sigui que això, això té trampa, perquè així si tornem a fer algun ver mi o tornem a demanar, doncs, direu, mira, sui, que així graparan aquelles dues cançons que només les assents en el concert. Doncs, per acabar, realment, tenim una darrera poesia, és un clàssic, l'altre dia em deien n'estres sempre caiem en els mateixos poemes, és que aquest és molt bonic, no? És de Salvador Priu he mirat aquesta terra. Acabem una mica amb aquest poema de Salvador Priu, que ha estat bastant versionat, no? però jo personalment l'he convertit en una avenera, una avenera èpica, no? perquè crec que les aveneres també són molt de la nostra terra i perquè crec que és una cançó que és alegre i que, dit en forma de d'avenera, ens permet assaborir la poesia que hi ha a dins i que descriu la nostra terra, que és rica a bassar. Mm. <fixi> del mar allà comença just a tremolar he mirat aquesta terra he mirat aquesta terra quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claro del vent he aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre bleixa l'aire malalt. L'estiu ajassa per tot l'arbre nit, que l'ample silenci que es tenen els grills. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec, com l'hivern despulla la son del sermèl.